תודה רבה, בנות, לנגינה כל כך יפה. שבת שלום. שבת שלום מבורך, אולי תשארו עוד קצת. אנחנו עכשיו קוראים את פרשת השבוע, אם אתם רוצים להישאר. אנחנו נשמע את אוקיי, אז שיהיה לכם שבת שלום מבורך. ואין לי פחד חדש. יש מחר משהו? יש מחר בבוקר, אבל באנגלית, לא בעברית. בבקשה, אתם מוזמנים, אתם מוזמנים. אבל אם תבואו בשישי בערב זה יהיה לכם קצת יותר בהקשר של היהדות, ו... okay. אז נשמח לראותכם. כל okay. בשבת שלום מבורך. Okay. אז אני גם רוצה לאחל לכל האחים okay. והאחיות היקרים שלנו שבת שלום ומבורך. היום אנחנו מתחילים ללמוד את ספר התורה מחדש. אז אנחנו מתחילים את הלימוד שלנו בתורה מפרשת נכון מאוד, פרשת בראשית שפותחת את ספר בראשית. אפשר לומר שהזמן עובר מהר. אני אומר לכם, זה כאילו רק לפני כמה ימים עשיתי את פרשת בראשית, שזה היה ממש לפני שנה. אתם מרגישים שהזמן עובר מהר? בזמן האחרון? אני מרגיש את זה בצורה מדהימה. למרות ששלושת השבועות האחרונים לא עברו לי כל כך מהר, והמבין יבין. <laughs> דווקא הם עברו לי לאט. ו... אבל בכל זאת הנה תוכל... אשתי היקרה חזרה ואנחנו מתחילים בראשית מתחילים התחלה חדשה ב... בספר שמתחיל את התורה אפשר לומר שבפרשה הזאת יש את הפסוק שהכי הרבה אנשים יודעים בעולם נו בראשית <אח> את השמיים ואת הארץ נכון אבל היום אני דווקא לא רוצה להתייחס לפרק הראשון ולפרק השני אלא לפרק השלישי אלוהים ברא את העולם בצורה מושלמת ובכל שנה אנחנו לומדים את דבר אלוהים ומתחילים בבראשית ורואים עד כמה אלוהים הוא מדהים וכמה הוא יכול לעשות כל מה שבעצם הוא רוצה אם הוא ברא את העולם בדברו, אז כמובן שהוא יכול לעשות כל דבר. אלוהים לא רק עושה את זה כדי שיהיה לנו כאן משהו על האדמה, אלא הוא רוצה שאנחנו נבין מיהו, מיהו אלוהים. הוא אומר לנו, אני הבורא והכל שייך לי. לא רק מה שאתם רואים בעיניים שלכם, אלא גם אתם בעצמכם שייכים לי. זה הפנייה מאלוהים אלינו דרך הכתובים היא דרך ההבנה הזאת שכל דבר שייך לאלוהים כל נשימה שאנחנו נושמים מגיעה מאבינו שבשמיים ואת זה אנחנו חייבים לזכור אנחנו צריכים לזכור שהכל בידיים שלו אבל לא רק זאת אלוהים לא רק נותן לנו אלא הוא גם רוצה להיות בחברתנו נכון? הוא רוצה להיות איתנו אלוהים רצה להיות כל כך בחברה של אדם בבראשית, שאתם קוראים את הפרק הראשון והשני, <אח> הוא רצה לפגוש אותו פנים מול פנים. <אח> אדם וחוה ראו את הבורא בצורה ויזואלית, הם הלכו איתו, הם דיברו איתו, הוא היה איתם, הוא רוצה להיות והיה חלק הכי מרכזי בחיים שלהם. זה לא היה איזושהי אמונה. אתם יכולים לחשוב, אדם וחווה לא היו אנשים דתיים, נכון? אנחנו לא יכולים לחשוב עליהם כאנשים מסורתיים. הקשר של אדם וחווה עם אלוהים היה קשר ישיר. לא היה קשר באמצעות מנהגים ובאמצעות דת, אלא זה היה קשר ישיר. כמו שבן מגיע לאבא שלו ומדבר איתו, ואבא שלו מחבק אותו ואוהב אותו כל כך. ונותן לו את הכל. אלו היו היחסים בין אלוהים לאדם וחווה. אבל הפרק השני שהוא כל כך יפה, הפרק הזה, הסוף של הפרק הזה, הפוך מסוף הפרק השלישי. אם תקראו את סוף פרק שני ואת סוף פרק שלישי, אתם תגלו שזה שני הפכים שונים לחלוטין. המצב הוא שונה באופן מוחלט. בסוף הפרק השני משהו מדהים קורה, יש איחוד בין האדם וחווה, האיחוד כל כך יפה שבעצם אפשר להגיד שזה התגשמות התוכנית של אלוהים בשביל אדם וחווה, התגשמות הכי טובה, הסוף של הפרק השלישי משהו נורא קורה, אדם מגורש מהגן שבו הוא חי, הגן הזה המושלם, סביבת החיים הכי טובה שיכולה להיות, שאתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם ולא יכולים לדמיין, הוא יצא למקום, מהמקום של הברכות הכי גדולות, הגיע למקום נורא, ששם נמצא המוות. הוא התרחק מאלוהים וגם מעץ מאוד מיוחד שקראו לו עץ. עץ החיים נכון הוא נמצא במדבר של העולם במקום רחוק מאוד מאלוהים ומהברכות שלו אנחנו קוראים בבראשית ג' 24 את הפסוק האחרון בפרק השלישי אנחנו כל כך מכירים את הסיפורים האלה מהתנ״ך שלפעמים אנחנו מתעלמים מהכוח שבהם ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב, החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. תשימו לב על הפסוק הזה. אלוהים בעצמו שם שומר לשמור על הדרך שצריכה להיות סגורה בשביל האדם, שאף פעם לא יהיה לו אפשרות להגיע לעץ הזה. איך הוא עושה את זה? הוא שם אה, את הדבר הנורא ביותר, אדם בעצם לא יכול להתגבר על מלאך, נכון? אבל אלוהים רוצה להראות לנו עד כמה שזה היה חמור. המלאך ששמר שם לא היה סתם מלאך, הוא היה מלאך שאוחז בחרב, וחרב של אש, שאי אפשר להתקרב לאלוהים בכלל, ולעץ הזה שהוא נקרא עץ החיים. והפסוק הזה של הפרק השלישי, האדם עובר למציאות חדשה, אבל מציאות נוראית. המציאות, אנחנו מדברים על מציאות. זאת הייתה מציאות מאוד מאוד מאוד אמיתית בשביל אדם וחווה. אני לא יודע אם פעם חשבתם על זה, אבל יש דבר שהוא נורא שיכול לקרות לאנשים בעולם, וזה אם אתה מאוד מאוד עשיר, להפוך ל... מאוד מאוד אני. אני אומר לכם, האנשים לא יכולים אה, לה, לעבור ממצב של אה, חיים אה, עם אספקה אה, נורמלית, בוא נגיד, של הם רגילים ל, לכל מה שהם אי פעם חלמו, למצב של חוסר. וזה בעצם המצב ההפוך, מה שקרה לחווה, הם מהמקום הגבוה ביותר, הם הלכו למקום הנמוך ביותר. הם הפכו להיות עניים. אדם עבר למקום ששם האדמה לא הייתה חביבה אליו, הקוצים מכאיבים לו, לפתע החיות הנחמדות שהוא היה רגיל להיות איתן, הן הופכות להיות לא כל כך נחמדות, הן אפילו יכולות לטרוף אותו, הוא נמצא בפחד מתמיד, העולם שהוא הכיר השתנה לחלוטין לקראת הערב הוא מחפש את אלוהים, אבל אלוהים נעלם מהעיניים שלו, הוא כבר לא נמצא לידו. התמונה הזאת היא כל כך מתאימה לחיים של כל אדם, אפילו היום, על פני האדמה. ואני לא רוצה להישמע דרמטי, אלא זה פשוט, המצב הוא כזה שהאדם כל כך רחוק מאלוהים, שלפעמים זה נראה שזה טבעי שאנחנו סובלים כל כך. החיים אינם מה שאנחנו רוצים שיהיו. לא ממש מה שאנחנו קיווינו. הפרק הזה, השלישי, מתחיל בעצם את החלק בכתובים שנמשך עד, אפשר להגיד, הפרק ה-22 בהתגלות. זה חלק גדול מהתנ״ך שאנחנו סובלים ממנו, בוא נגיד שהחלק הזה גורם לנו לחשוב על... דרכים שאלוהים רוצה שיהיה לנו בחיים שלנו, על החלק של האלוהים בחיים שלנו, אבל בפרק הזה שמתחיל את כל הסיפור, בפרק הזה אנחנו מקבלים הסבר, לא מבני אדם, אלא הסבר אלוהי מדוע אנחנו נמצאים במצב הזה. היום אני רוצה לדבר על הבעיה הזאת מנקודת ראות של אנשים שהם אינם מאמינים. קשה מאוד לאנשים להבין את הסיפורים האלה. אני באופן אישי, כשמספר את הסיפור הזה, הרבה מהאנשים שאני נפגש איתם, בשבילם זה הדבר המשעמם ביותר שהם שמעו. זה לא ממש מעורר אצלהם איזשהי, איזשהו רצון, אולי לדעת יותר. הסיפור הזה של הפרק השלישי לא ממש נוגע להרבה אנשים בחיים. אנחנו אומרים זה הדבר הכי חשוב ואנשים אומרים מה זה הסיפור הזה נחש מדבר עם אישה מה היא עושה זה לא דבר שנוגע לחיים שלי זה דבר שהוא רחוק ממני ואין לי שום דבר שקשור אליו זה לא דבר שאנחנו יודעים שאנשים מחפשים בחיים את הפרק הזה פרק ג' הדיאגנוזה שלנו בחלק הראשון, אנחנו מדברים על בעצם אבחון של בעיה. אבל איך אתה בעצם יכול להתייחס למשהו כבעיה אם אתה לא חושב שהוא בעיה מלכתחילה? אנחנו מדברים על בעיה ואנשים מסתכלים עליה ואומרים מה אתה רוצה, אין פה שום בעיה. אנחנו נמצאים במצב מצוין, אנחנו לא נמצאים במצב רע אלוהים רוצה שאנחנו נחקור את כל מה שאנחנו קוראים. אבל אתם יודעים משהו מעניין? הרבה אנשים לא חושבים על זה, אבל מה שאנחנו קוראים בתורה, זה בעצם מה שאלוהים רוצה לספר לנו. החלק ש... ש... של החיים שלנו, שאנחנו צריכים לשמוע ולעשות את מה שאלוהים אומר, דווקא החלק הזה, אנשים מתעלמים ממנו. ואלוהים רוצה שאנחנו נדע את זה. האינפורמציה שאנחנו מקבלים כאן בפרק הזה, הראשון, מפרק ראשון ופרק שני אנחנו מקבלים אינפורמציה שונה לחלוטין, הכל מושלם, הכל טוב. הפרק השלישי נותן לנו אינפורמציה כל כך חשובה ואנחנו לפעמים לא ממש מעריכים את האינפורמציה הזאת. אלוהים נותן לנו אפשרות לחקור כבר מהפרק הראשון את הדרך של הישועה שלו. בואו נקרא את הפסוק הראשון בפרק השלישי ונראה בעצם מה אלוהים רוצה לגלות לנו. וזה דבר מאוד חשוב. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. זה הדבר הראשון בעצם שאלוהים רוצה לספר לנו בקשר לבעיה, נכון? זה הדבר הראשון. מה אלוהים בחר בשביל הדבר הראשון לספר לנו? הוא מספר לנו על השטן. זה הדבר הראשון שאלוהים בוחר לספר לנו בקשר לבעיה שיש למין האנושי. הפרק הזה מציג בפנינו בפעם הראשונה את הדמות של אויב האדם ואלוהים. הדמות שפעלה בגן ברשות של אלוהים והדמות הזאת הציגה את עצמה בפני האדם תשימו לב מה, מה הדמות הזאת מציגה הדמות הזאת שזה הנחש השטן היא מציגה את עצמה לא רק אז אגב גם היום באופן מתמיד ללא מעצורים מציגה את עצמה כאלטרנטיבה לאלוהים אתם מסכימים? בעצם הנחש אומר יש לכם את אלוהים, אבל יש לי אלטרנטיבה טובה יותר. עד עכשיו האלוהים היה הדמות העיקרית בחיים של אדם וחווה. אבל הנחש בא ומציע להם אה, את הדמות שלו כדמות אלטרנטיבית. הנחש פועל בצורה אסטרטגית. עכשיו אני רוצה להסביר את המילה הזאת, מדוע? הנחש הוא לא פועל בצורה ספונטנית. לפי מה שקורה. הנחש בעצם יש לו תוכנית, התוכנית שלו מפורטת, ואתם יודעים מה? מאז שבן אדם נולד ועד הרגע שהוא בעצם עוצם את עיניו לאויב הזה, לנחש, הוא לא נח לרגע מלהציע את עצמו כתחליף לאלוהים. אם <אח> אולי לא חשבתם על זה ככה, אבל בכל רגע בחיים שלכם הנחש שם את עצמו ואומר, יש לכם את אלוהים, אני רוצה להציג את עצמי. אני יכול להיות אלטרנטיבה טובה יותר. המצב שלכם יכול להיות טוב יותר, <אח> אם אתם בעצם תקבלו את האלטרנטיבה שאני נותן לכם. אתם חושבים שאני סתם מדבר? האם לפעמים יש בחיים שלכם מצבים שאתם אומרים, אני יודע מה שאלוהים אומר. אבל יש לי אלטרנטיבה אחרת. מאיפה אתם חושבים מגיעה האלטרנטיבה הזאת? זה בדיוק הדמות הזאת שהוצגה בפני חווה. הנחש. הוא מציג את עצמו בצורה אסטרטגית כדי להשיג מטרה. והמטרה שלו להרחיק אתכם מאלוהים. וכל אחד מאיתנו כמובן. הנחש מעורר את המחשבות של אדם לכיוון שדבר אלוהים יעמוד בספק. כמו שהוא עשה עם חווה, הוא אומר לה, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. <שמע> זה הדבר הראשון שבעצם הנחש עושה. הוא נוטע ספקות. האם באמת אלוהים אמר לכם לא לאכול מפרי עץ הגן? האם אתם באמת שמעתם נכון? האם באמת הבנתם מה שאלוהים אמר? אדם וחווה לא היו טיפשים בכלל, אבל אתם יודעים מה ספק עושה? ספק מבלבל. השטן נוטע בלבול, הוא מכניס בתוך הראש שלנו אלטרנטיבות. הוא אומר, אוקיי, אני מבין שאתם ככה חושבים, אבל יש אלטרנטיבה אחרת, ואת זה אני רוצה להציג בפניכם. השטן נוטע ספקות. הנחש מעורר את המחשבות של האדם לכיוון שדבר אלוהים יהיה בספק. האם זה קורה גם היום? מה אתם אומרים? הפרק השלישי הוא דרך מצוינת, דרך מצוינת לנתח את הבעיה שקיימת בחיים של כל אחד מאיתנו. ההתחלה, ההקדמה הזאת, אפשר להגיד ההקדמה לבעיה, ההקדמה לבעיה טומנת בחובה בעצם את כל תוכנית הישועה. בפרק השלישי אתם מקבלים את זה שהתחיל את הבעיה, אתם מקבלים את כל התמונה של הבעיה וגם את זה שיפתור את הבעיה. הפרק השלישי הוא פרק מאוד מאוד חשוב. הנחש, כמו שאמרנו, לא נח לרגע ויש לו תוכניות, והתוכניות הן לשנות לכם ולי את המחשבות. אנחנו קוראים בהתגלות פרק י"ב פרק י"ב, פר... פסוקים 7-9 האסטרטגיית ההטעיה של הש... השטן היא הנשק החזק ביותר שלו וגם הנשק העתיק ביותר ומלחמה התחוללה בשמיים מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין והתנין נלחם ומלאכיו הם לא התגברו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים אז הושלך התנין הגדול תשימו לב על הזהות שלו, הנחש הקדמוני הנקרא מלשין ושטן. עכשיו תשימו לב על האסטרטגיה, מה האסטרטגיה שכתובה באדום? למה זה כל הזמן מתנתק? סליחה. מה האסטרטגיה שלו, מה הוא עושה, הוא מטעה. התפקיד בעצם שהוא מקבל בעולם הזה, שיש לו בעולם, זה לנסות ולהטעות את כל מי שחי פה על פני האדמה. Uh, ההטעיה שלו היא אוניברסלית כמובן. Uh, הנשק הזה שהוא השתמש, הוא השתמש מאז הפרק השלישי uh, ועד ימינו אנו. ישנם היום רבים שמאמינים בכל ליבם לשקרים של השטן. וכשאני אומר בכל ליבם, אני אומר שהם משוכנעים בצורה מוחלטת שבעצם מה שהם מאמינים זהו הדבר הנכון למרות שזה עומד בניגוד למה שכתוב בדבר אלוהים הם משוכנעים שלא ניתן בעצם להבין את מה שאלוהים אומר ישירות בדברו יוצא לי לפעמים לקרוא כתבות פה בישראל שאנשים קוראים את דבר אלוהים ובעצם מייחסים לדבר אלוהים דברים שאלוהים בכלל לא אומר אבל הם משוכנעים בצורה מוחלטת שזאת היא הדרך הנכונה. הם בעצם חוזרים על המילים של הנחש לחווה. האם זה באמת מה שאלוהים אמר? האסטרטגיה הראשונה של הנחש, כמו שאמרנו, היא זריעת בלבול וספק. ואני חייב להגיד לכם שלהתגבר על זה, זה לא דבר קל. מכיוון שלנו כאנשים חוטאים יש לנו משיכה טבעית לחטא והשטן מנצל את זה יש אפשרות להימנע מזה על ידי כניעה לאלוהים אבל אנחנו הרבה פעמים מקבלים מהשטן מסרים שמאוד מבלבלים אותנו מבלבלים אותנו ונוטעים בנו ספק האם באמת אלוהים אמר את זה? במקום שאלוהים שם סימן קריאה הנחש שם סימן שאלה. מתי הנחש החל לפעול? כאשר אדם וחווה הבינו את מה שאלוהים אמר להם. שמתם לב? הרבה מאיתנו אנחנו קוראים את דבר אלוהים, אנחנו מבינים, אבל הנחש בא אלינו ומתחיל לפעול בחיים שלנו. הוא רוצה לשים את הספקות שלו בתוך החיים שלנו. הוא אומר, אתם מבינים, אתם חושבים שאתם מבינים מה שאלוהים אומר. יש לי חדשות בשבילכם, יש עוד משהו שאתם לא יודעים. הוא מביא את זה דרך אנשים, הוא מביא את זה דרך מסרים שאנחנו מקבלים בתקשורת, הוא מביא את זה בכל מקום כדי שאנחנו לא נקבל את דבר אלוהים. אם אתם רוצים לדעת באמת מה הוא אמר, הנחש אומר, תקשיבו לי. אני יכול להגיד לכם מה אלוהים מתכוון, אני יכול לפרש לכם את הדברים שלו. אני יכול לתת לכם את המשמעות האמיתית של הדברים שלו, לא מתוך מה שכתוב, וזה הדבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני אפרש לכם מה, ש... מה שבעצם אלוהים אומר, לא ממה שכתוב כאן בצורה מפורשת, אלא ממה בעצם, ממה שאתם יכולים להשיג מזה, מה יצא לכם מזה. אם אני אתן לכם משמעות, שמתוך המשמעות הזאת החיים שלכם יהיו יותר טובים, מה תהיה המסקנה שלכם? זה מה שאלוהים מתכוון. אם החיים שלי כתוצאה ממה שהנחש יגיד לי יהיו נעימים יותר, מה זה אומר? זה אומר שזה מה שאלוהים מתכוון. זה מה שהנחש מנסה לעשות. לא מתוך מה שכתוב, אלא מתוך מה שאתם יכולים להשיג. אם תבינו את מה שאני אומר לכם, גם אם זה לא נשמע ממש לפי הדברים שכתובים, אתם תקבלו יותר. וזה מה שהוא אמר לאדם וחווה. אתם תהיו כמו אלוהים, יודעי טוב ורע. אם אתם תשמעו לפירוש שאני אתן, אתם תקבלו הרבה יותר. האם הנחש ממשיך לפעול גם היום בצורה הזאת? האסטרטגיה של הנחש, כפי שאנחנו ראינו בספר התגלות, היא להטעות לא חלק מיושבי תבל, אלא את כל יושבי תבל. ואנחנו רואים שכאן התוכנית היא אוניברסלית בעצם, לקחת כמה שיותר אנשים לאבדון. זריעת בלבול וספק היא הדרך של האויב לגרום לאדם למרוד באלוהים. בו בזמן שהוא חושב שהוא עושה בדיוק את מה שאלוהים אומר, וזאת הטרגדיה הגדולה. האדם מורד באלוהים על ידי כך שהוא מקבל את הפירוש של הנחש, אפילו אם זה נוגד את דבריו באופן מוחלט. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה בסיפור הידוע בלוקאס 4-5-8, ישוע במדבר, האסטרטגיה הופעלה גם על בן האלוהים, על ידי השטן, אותו דבר בדיוק הוא מעלה אותו אל מקום גבוה ומראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל ואז הוא אומר לו אני אתן לך את כל השלטון הזה וגם את כבוד הממלכות האלה כי השלטון נמסר לי ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה לכן אם תשתחווה לפניי לך יהיה הכל השיב לו ישוע כתוב לאדוני אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד הנחש בעצם משתמש בנשק הזה כנשק יום הדין. לא סתם זה היה נשק, לא סתם הוא השתמש בנשק הזה לאדם וחווה. מה אתם חושבים, שזה היה לו כל כך פשוט? הוא היה צריך להפיל את המין האנושי. במה הוא השתמש? באסטרטגיה הזאת. זריעת ספק וזריעת בלבול. והיום אתם תראו שזה הנשק שהוא משתמש בו בצורה מדהימה. גם פה בארץ ישראל. זה הנשק הכי חזק ש, שקיים מבחינתו, ואת הנשק הזה הוא מפנה נגד בן האלוהים בעצמו. מה שהוא עשה נגד אדם וחווה, הוא לא ייתן פחות לישוע, הוא ייתן לו בדיוק את הנשק הזה. הדרך היחידה לפגוע באדם היא להסיט את תשומת הלב שלו מאלוהים. הוא יודע את זה. ואתם יודעים כמה כלי נשק יש לשטן? <מח> הוא לא צריך ללכת הרבה. זה בדיוק מה שהוא צריך. הוא לוקח את כלי הנשק הכי חזק שלו, והוא משתמש בו כל הזמן. הוא משתמש בו תמיד נגד כל אדם, בכל הכוח ובכל המרץ שיש לו. הוא יודע דבר חשוב מאוד. הדרך היחידה לפגוע באדם היא להסיט את תשומת הלב. של האדם מאלוהים. האם קיים בחיים של כל אחד מאיתנו, רגע, קיימים רגעים בחיים שתשומת הלב שלנו סוטה מאלוהים? האם לפעמים קורה לכם שתשומת הלב שלכם במקום שתהיה על אלוהים אתם מרגישים שפתאום אתם נמצאים במקום אחר לגמרי? מקום חוטא? מקום לא נכון? השטן עושה את זה על ידי אה, זריעת בלבול במה שקשור לדבר אלוהים. מה שהשטן עושה בעצם, הוא מסלף את דבר אדוני. המילה הזאת מסלף, אולי קצת קשה לחלק מכם, המילה הזאת מסלף זה מעוות. לוקח את מה שכתוב ועושה לו צורה חדשה. בעצם הכתוב משנה את המשמעות שלו בגלל מה שהוא עושה, אבל הוא מנסה לעשות את זה כדי שזה ייראה כאילו אלוהים אומר. השטן טוען בעצם שהוא הסמכות ולכן הוא פונה לישוע ואומר לו שהוא צריך להשתחוות לפניו. אבל דבר אדוני ברור, גלוי ואינו ניתן לפירוש אחר מלבד הפירוש המיידי. ואני חייב להגיד לכם משהו, המילה הזאת פירוש היא מקור הצרות של העם ישראל, אפשר להגיד בצורה הכי קרובה, הטרגדיה של עם ישראל בקשר לדבר אלוהים. כשאתם לוקחים את המילה פירוש, בעצם אתם אומרים, זה מה שכתוב, אבל אני אגיד לך מה זה אומר. נכון, כתוב שחור, אבל בעצם כתוב לבן. נכון, כתוב אל תעשה, אבל בעצם כתוב תעשה. ואני יכול להביא לכם דוגמאות אין ספור, אין ספור דוגמאות לכך שדבר אלוהים הופך להיות בעצם אה, אה, אה, מקור לבלבול וספק להרבה מאוד אנשים כי הם קמים ואומרים תקשיב אתה אומר ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה למי אני צריך לשמוע? כל אחד חושב משהו אחר אתה בא ואומר דיברתי עם מישהי לא מזמן, היא אומרת לי, תשמע, אתה בא ואומר לי את זה, יבוא לי בן אדם דתי ויגיד לי ההפך ממה שאתה אומר. אז אתה אומר ככה, הוא אומר ככה, למי אני צריכה להאמין? הבעיה היא שצריך לפרש. אם אני אעבור לסנדו, ואני אגיד לו, סנדו, תשמע, אני מבקש ממך ללכת למכולת לקנות קילו עזבניות. עכשיו אני מבקש מדנה לפרש לך את מה שאמרתי. בבקשה, דנה. מלחכונים. זהו. <laughs> אז אתה, מה שבעצם אתה, אתה בא ואומר, נכון, אתה אמרת עגבניות, אבל אתה בעצם התכוונת למלחכונים. <laughs> אפילו שהדבר כתוב במפורש, הרבה אנשים אומרים, אי אפשר להבין את זה. <laughs> אם אתה באמת רוצה להבין את דבר אלוהים, אל תקרא את מה שאתה מבין. אתה לא מבין את מה שאתה מבין אבל אני אומר לכם שזה ממש ככה תפתחו סרטים ביוטיוב, תקראו ואתם תראו בעצם שהדברים הם ככה ישוע אומר לו, כתוב, אני מבין את מה שאלוהים אומר אם אלוהים אומר להשתחוות לו לבדו, זאת אומרת אין עוד מישהו שצריך להשתחוות לו נכון? זה מאוד ברור לא צריך לזה פירוש לאדוני אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד. אבל בעצם השטן רוצה שהמציאות שאנחנו חיים לא תהיה בעצם מה שאנחנו יודעים. מה שאנחנו, המציאות צריכה להיות לפי מה שאנחנו מרגישים. לא לפי מה שאנחנו יודעים. לחיות בעולם של אשליות. אתה נמצא בחדר, אתה שם עליך איזה מישהו משקפיים כאלה, כמו שאתם רואים בתמונה, ואתה מוצא את עצמך, היום זה מאוד משוכלל, אתה מוצא את עצמך פתאום בג'ונגל, ומרגיש את כל ההרגשות, ההרגשות שאדם נמצא בג'ונגל. העולם הזה בעצם זה עולם של אשליות. זה מציאות מדומה. זה לא העולם האמיתי. העולם האמיתי קשור תמיד לתוצאה הסופית. ומדוע? בעצם התוצאה הסופית, התוצאה הסופית היא השורה התחתונה. אתם יודעים שהצמד מילים הזה, השורה התחתונה, בסופו של דבר זה מה שאנשים רוצים, אוקיי? מה יש בשורה התחתונה? זאת אומרת, אחרי כל מה שאתה אומר, מה בסופו של דבר באמת אנחנו מקבלים. והשורה התחתונה, מהי התוצאה הסופית? על פי מה אנחנו יכולים לדעת את התוצאה הזאת? לא על פי מה שאנחנו מרגישים, כי אתה, לפי המשקפיים האלה שעליך, אתה עשוי לחשוב שאתה באמת נמצא בג'ונגל. אבל אתה מוריד אותם, או אם לפתע הבטריות נגמרות, או אני לא יודע מה, אתה מוצא את עצמך בחושך. וזאת מציאות מדומה, מציאות שהיא בעצם לא נכונה, היא, היא בעצם פועלת על המוח שלך, אתה מרגיש הכל, אבל זה לא האמת, זה לא האמת. אנחנו לא צריכים להתנהל על פי ההרגשה, אלא על פי מה שאלוהים רוצה לגלות לנו ומה שכתוב. ואבינו שבשמיים מתכוון למה שהוא אומר. הוא רציני במה שהוא אומר והוא גם מתכוון לבדיוק מה שהוא אומר כמו אבא ארצי שפונה לבן שלו ומבקש ממנו משהו האם הוא ידבר אליו בשפה מבלבלת כדי שהבן לא יבין את מה שאבא אומר לו? האם הוא לא ידבר איתו בשפה הכי פשוטה וגלויה כדי שהבן יבין אפשר להגיד את חומרת מעשיו או אולי את הדרך הנכונה? האם אבינו שבשמיים ידבר אלינו בשפה כל כך מבלבלת שרק יחידי סגולה יוכלו להבין את מה שהוא אומר ואנחנו נגיד מה? מה? אני לא מבין את מה שאתה אומר, זה לא ברור לי. אפילו שאני יודע מה שכתוב, אני לא מבין את מה שאתה אומר. אבל הדברים ברורים, אני אומר לך לא לעשות את זה. <עד> אבל <עד> השטן, הנחש בגן עדן זורע בלבול וזורע ספק. הוא אומר, מה, אתה באמת חושב שאתה מבין מה שאלוהים אומר? מי אתה שאתה יכול להבין מה שאלוהים אומר? מול <מת> כל המילים שלו <מת> עומד פרק כ"ד <כבדלת> בספר שמות. <מת> פרק כ"ד בספר שמות נותן לנו אינדיקציה מצוינת לכך שאלוהים מסביר את עצמו הרבה יותר טוב מכל אדם אחר. אין אדם שיכול להסביר את אלוהים טוב יותר מאלוהים בעצמו. כאשר משה ניגש למיליוני בני אדם ומספר להם על מה שאלוהים אמר, מה בני ישראל קמים ואומרים כל אחד, פה אחד, כל אשר אמר אדוני נעשה. איך הם יכולים להגיד את זה אם הם לא מבינים? אם הם זקוקים לפירוש? אם הם זקוקים למשהו שבעצם יבער להם את מה שאלוהים אומר? נשים, זקנים, תינוקות, כולם קמים ואומרים כן, אנחנו נעשה את מה שאתה אומר. אף אחד לא קם ואומר לא, לא הבנתי כלום ממה שאמרת. אני צריך את הספר הזה, אני צריך את הספר הזה, אני צריך לחפש פירושים, כי אני לא מבין מה אתה אומר. כולם אומרים אנחנו נעשה מכיוון שהם כן מבינים. אנחנו לא צריכים לחיות בתוך מציאות וירטואלית, מציאות מדומה. בשביל זה אלוהים נתן לנו את הספר הזה שהחזיק מעמד. כמה שנים? כמה? אלפי שנים החזיק מעמד. מדוע? מכיוון שכאן כתובים דברי אלוהים חיים, האינפורמציה חוץ עולמית היחידה שקיימת בעולם הזה, זה הספר הזה שאני אוחז עכשיו בידי. זאת האינפורמציה החוץ עולמית היחידה שקיימת בעולם. דבר אלוהים חיים. לכל בני האדם. האם אנחנו חייבים לחיות במציאות מדומה? האם המסורת יכולה להוות תחליף למה שאלוהים אומר בעצמו? האם המסורת יכולה בעצם לשנות את דבריו של אלוהים? אנחנו יודעים שזה אפשרי, אבל האם זה גם נכון? האם אנחנו רוצים לחיות באשליות? האם אנחנו נמשיך לטפוח לעצמנו על השכם ולהגיד, אנחנו ככה, אנחנו ככה, אנחנו ככה, אנחנו ככה? אנחנו ככה. אנחנו נהדרים, אנחנו בדרך הנכונה, אנחנו הכל, כשדבר אלוהים מראה לנו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה שאנחנו ממש לא. איך אנחנו יכולים להימנע מזריעת הספקות והבלבול של השטן? אנחנו קוראים, שימו לב לפסוק, לאלה שהם בוחרים להתעלם, מה, להתעלם לחלוטין מהפירוש המיידי מהמשמעות, סליחה, לא הפירוש, המשמעות המיידית של הפסוק, שימו לב מה קורה להם לפי ישעיהו 20כט 10: כי נסח עליכם אדוני רוח תרדמה ויעצם את עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כישא. הנביא מדבר אל העם, הוא מגלה להם את הסוד, הוא בעצם אומר להם שהם חיים בעולם וירטואלי, עולם מדומה. הם נמצאים תחת רוח תרדמה, העיניים שלהם עצומות, אוקיי, <אז> הנביאים והחוזים, הראש שלהם מכוסה, הם לא יכולים לראות באמת את מה שקורה. אבל זה לא אומר שהם לא רואים שום דבר, הם רואים הרבה, ומה שהם רואים ממלא את ליבם בגאווה כל כך גדולה, והאמת חסרת בסיס וחסרת תוכן, אבל ממלא את ליבם בגאווה כל כך גדולה של להגיד וואו אנחנו, זה ממש אנחנו, אנחנו, מגיע לנו הזה, מגיע לנו הזה, אנחנו חכמים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אתם בעצם נמצאים במציאות אה, מדומה, virtual reality. <אח> אם אנחנו מתרחקים מהמשמעות המיידית של הפסוק, אנחנו מוצאים את עצמנו בשדה הנוראי שנקרא... העולם הזה, השדה שהאדם וחווה גורשו מגן עדן, שם הם מוצאים את עצמם פנים מול פנים מול הדמות האלטרנטיבית שהוצגה בפניהם, הדמות השטנית של הנחש שאמר להם, נכון הוא אמר, אבל אני מציע לכם אלטרנטיבה טובה יותר, תקבלו את מה שאני אומר, אתם תהיו כמו אלוהים יודעי טוב ורע, והם האמינו לו ותהיה לכם חזות הכל מפסוק 11 ותהיה לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו אל יודעי הספר לאמור קראנה זה ואמר לא אוכל כי חתומו הפסוק הזה פסוק 11 מתאר את אלו שמקבלים את הספר החתום מה זה ספר חתום מהעברית מה זה ספר חתום זה ספר שהסתיימה כתיבתו אוקיי הסתיימה כתיבתו ספר חתום, זהו, לא ניתן להוסיף ולא ניתן לגרוע, זהו זה, זה מה שיש אה, לספר הזה, יש לו התחלה ויש לו סוף וזהו, והוא חתום. אין אפשרות לגרוע או להוסיף עליו דבר. בפסוק הזה יודע ספר מקבל את הספר החתום והוא מודה שהוא אינו יכול לקרוא אותו כי הוא חתום. על איזה ספר חתום מדובר? כמו תמיד התנ״ך מפרש את עצמו בלי שום בעיה תשימו לב לפסוק הבא מפרק ח' בספר ישעיהו צור תעודה חתום חתום תורה בלימודי הספר החתום שהסתיימה כתיבתו הוא דבר אדוני הספר החתום הוא כל מה שבני עמו של אלוהים צריכים לדעת הכל לא צריך להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו אבל הספר הזה נשאר חתום להבנה לאלו שרחוקים מאלוהים. הם יודעי ספר, הם אמורים להבין את הכתוב בו, הם מקבלים את הספר הזה ואומרים אנחנו לא יכולים לקרוא בו כי הוא חתום. מדוע הם אינם מבינים? לפני שנגלה מדוע בוא נעבור לפסוק הבא בפסוק 12 שם הנביא מדבר בעצם <coughs> ואומר ניתן הספר אשר לא ידע הספר לאמור, קראן הזה ואמר לא ידעתי ספר. מי, יודע, מי לא יודע את הספר הזה? <אז> מי שלא יודע את הספר הזה זה כמובן הגויים, שאין להם מושג על התורה. הם מקבלים את הספר אבל לא מסוגלים להבין את הכתוב בו. מדוע? כי זה שכתב אותו הוא לא האלוהים שלהם. הם מקבלים פירוש אחר לחלוטין ממה שבאמת הכתוב אומר אבל כאן בפסוק שלוש עשרה אלוהים פונה כבר אל העם שלו ואומר ויאמר אדוני יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו ריחק ממני ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה <מצוות> מה זה מצוות אנשים מלומדה? <מצוות> התשובה טמונה ביחס שהספר החתום מקבל העם לא ממש מתייחס למצוות שבספר, אלא למצוות של אנשים. אלוהים בעצמו קם ואומר דרך הנביא. כמובן הנביא ישעיהו כותב, אבל מי פה מדבר? אלוהים בעצמו. אלוהים אומר, אתם מתייחסים אליי בעצם, למצוות שלי על ידי מצוות אנשים מלומדה. ובעצם אם המצווה היא של אנשים, אז כמובן שזה לא ממני. והמצוות אנשים מלומדה זה משהו שאלוהים מתייחס אליו בצורה מאוד שלילית. היראה של אלוהים דרך, מתווך, שבעצם אומר דברים שאלוהים בכלל לא אומר. הוא מדבר בסמכות, הוא אומר תקשיבו לי אני יודע את זה, אני יודע, אני למדתי את זה, אני יודע את זה. נכון שזה לא אומר מה שאלוהים אומר, מדוע? כי זה פשוט, אתה יכול לקרוא את זה וזה נראה לך מה שאלוהים מתכוון ואנחנו באים ואומרים, נכון, אלוהים לא יכתוב משהו כדי לבלבל אותנו, אלוהים לא יכתוב זה דבר בעצם כדי שאנחנו לא נבין, כדי שיבוא מישהו ויגיד לנו בדיוק את ההפך. <אח> זה הסוג של אלוהים שאנחנו עובדים? האם זהו אלוהי ישראל שרוצה לבלבל את עמו או לתת ליחידי לי סגולה שיסבירו את הדברים ההפוכים ממה שהוא אומר? מדוע שלא ניקח את האופציה היותר אה, מקובלת? בוא נאמר מבחינתו של אלוהים, מצו... לא מצוות אנשים מלומדה, אלא מצוות אדוני מלומדה, אוקיי? Okay. Okay. מהי מצוות אדוני מלומדה? מה שכתוב, אני מדבר אליך, תעשה את מה שאני אומר לך, אף אחד בעבודה לא משנה מה שהוא עושה והבוס בא ומבקש ממנו לעשות משהו והוא ילך לעשות דבר הפוך לחלוטין ואז הבוס יגיד לו למה עשית את זה? יגיד אתה אמרת את זה אבל אני הבנתי ההפך בדיוק בדיוק להפך ממה שאתה התכוונת. איך זה? כי היה רמזים במה שאתה אמרת, שבעצם הרחיקו את המשמעות המיידית שלך אה, מההבנה שלי. אני הבנתי משהו אחר לחלוטין. כמה זמן תחזיקו מעמד בעבודה הזאת? הנה אדי, אתה אומר לפועל שלך, תביא לי שק מלט, והוא הולך, מביא לך, אני אה, יודע מה, אה, סיד. אתה אומר לו, למה הבאת סיד? אוקיי, אנחנו, המשמעות המיידית בחיים שלכם חשובה לכם? אתם אומרים, בטח שחשובה לנו. כל אחד ואחד בחיים שלו, הוא רוצה שמה שאומרים לו, זה מה שגם התקדמו. אומרים לך, אתה מרוויח ככה בחודש, אתה לא אומר, אוקיי, אני מרוויח ככה, ואחרי שבוע הבא הוא אומר לך את זה. אני לא התכוונתי בדיוק, אתה לא הבנת את זה נכון. אתה מרוויח חצי מזה. <עוד> כמובן שאנחנו רוצים את המשמעות המיידית. אני רוצה לתת לכם דוגמה למה שאלוהים מתכוון כשהוא מדבר ותשימו לב עד כמה עם ישראל התרחק כל כך כל כך כל כך ממה שאלוהים אומר דבר כל כך פשוט ישעיהו סליחה פרק שמונה פסוקים תשע עשרה ועשרים פרק ח תשע עשרה עשרים וכי יאמרו אליכם אלה מצוות אנשים מלומדה מצוות אנשים מלומדה של אנשים נורא מכובדים, נורא מוערכים, אומרים לכם דירשו אל האובות ואל העדאונים, הבצפצפים והמהגים, הם אומרים לכם הלא עמל אלוהיו ידרוש בעד החיים אל המתים. כמה אתם שומעים את זה? איפה אנחנו חיים? תלכו לקבר הזה, תלכו לקבר הזה, תלכו לקבר הזה, זה כל כך פופולרי, כולם כבר מסכימים, מצוות אנשים מלומדה כולם מבסוטים מהחיים, הולכים, אם אני רווק ואין לי, לא יכול להתחתן, אז אני אלך לקבר הזה, אם אין לי עבודה, אז אני אלך למת הזה. אלוהים אומר, זה מה שיגידו לכם. אבל בפסוק עשרים הוא אומר, לתורה ולתעודה, אם לא יאמרו כדבר הזה, אשר מה? נו, לא שומע מרחוק, אשר אין לו? שחר. אין לו שחר, מה זה בעברית אין לו שחר? <שחר> מה, מה זה אין לו שחר? נו, בוא נראה, אתם אנשים מלומדים, מה זה אין לו שחר? שחר זה אולי בסיס. הבסיס, okay. אין לו בסיס, נכון? לדברים שאתה אומר אפשר להגיד דברים חסרי שחר. מה זה אומר דברים חסרי שחר? שאין <פצחור> להם אפילו טיפת אור. השחר זה הרגע בו הלילה מתחלף למה? לבוקר. נכון? זה האור הראשון. לדברים שאתה אומר חסרי שחר, אין בהם טיפת אור. ואם אתה מבקש ממני ללכת לבקש מבן אדם שמת לעזור לי שהוא בעצמו לא יכול לעזור לעצמו אלוהים אומר לתורה ולתעודה אם יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר נעים מאוד שלום זה שם יפה אתה מוציא את הקטע מהקשרו שחר כבודו במקומו מונח ולדברים של שחר יש שחר, אני מקווה. אבל לדברים האלה של שחר לדוגמה, שקם בוקר אחד ואומר, אוקיי, אני רוצה להתחתן, אולי אני, כדאי שאני אלך למת הזה, ואני בקש ממנו, אולי הוא יוכל לעזור לי. אנשים היו עולים לרגל לירושלים, אמן? בפסח, היום הם עולים לרגל לאוקראינה, ללכת לקבר של מישהו שם, שיעזור להם לקבל את הברכות בחיים. ואנחנו לא רוצים את זה. תשימו לב בספר יחזקאל שלושים ושבע אנחנו קוראים פסוקים אחד עד שש נקרא אחד עד שלוש בינתיים: "הייתה על היד אדוני ויוציאני ברוח אדוני ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות והעבירני עליהם סביב סביב הנה רבות מאוד על פני הבקעה והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי בן אדם התחיינה העצמות האלה ואומר אדוני אתה ידעת אלוהים מראה לנו דרך הנביא יחזקאל את המציאות האמיתית של מצב האדם. אתם תסתכלו בשקופית הזאת, תסתכלו, מה אתם רואים בשקופית? מה אנחנו רואים? זה המצב האמיתי, זה רק עניין זמני. עכשיו יש עלינו בשר ואנחנו, יש בנו חיים, אבל זה המצב האמיתי של האדם. הוא שואל את הנביא שאלה רטורית. אני אשאל אתכם שאלה כזאת, תגידו, העצמות האלה יחיו? אוקיי. Okay. הוא שואל את הנביא שאלה רטורית, יחיו, ומה הוא אומר לו? אתה ידעת, המתים הם אוסף של עצמות יבשות ותו לא, הם לא יכולים לעזור לכם, רגע המוות של הבן אדם זה לא הרגע שבו הוא הופך להיות אלוהים, תשכחו מזה, זה המילים של הנחש בגן עדן, הוא לא עולה לשמיים ושומר עלינו מלמעלה, זה שקרים של השטן, ועד כמה עם ישראל הלך לאיבוד שהוא מאמין באמונה פגאנית לחלוטין שאנשים ממשיכים לחיות אחרי שהם מתים. השקר של השטן הראשון, שאמר לאדם וחווה, לא מות תמותון, השקר הראשון ממשיך להדהד היום מהרבה הרבה במות של דרשנים, שהם דורשים, ולא רק מדברים על, על ההמשך של החיים, אלא על גלגולים, <אח> על גלגולים, על דברים שהם נוגדים את התנ״ך בצורה מוחלטת, נוגדים את דבר אלוהים. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פה על ספקות ועל בלבול שהשטן זורע במוחות של אנשים ובמיוחד במוח של אלו שהם כמו אדם וחווה היו כבר עם אלוהים. היום אתם יכולים אפילו לקנות ספר שיכול להדריך אתכם לכל כך הרבה מקומות בארץ ישראל כל כך הרבה מקומות יש שאתם זקוקים אפילו לספר שלם כדי לדעת, אני חושב שיותר מאלף מקומות שאתם יכולים ללכת לשם ולעבוד אלילים. חבל מאוד שזה ככה, אבל אנחנו רוצים להגיד את האמת הזאת, מכיוון שאנחנו לא רוצים שאנשים יחיו במציאות מדומה. יש בעיה בעולם הזאת וזאת בעיית המוות, וזה מה שאלוהים רצה לפתור. והשטן בעצם רוצה להגיד לא! רגע מותו של האדם זה הרגע שבו הוא ממשיך לחיות ואנחנו אומרים לא ולא הבקעה מלאה עצמות זה בעצם המצב האמיתי אנחנו אומרים את זה מכיוון שזה כתוב מה המצב של בני ישראל על פי מצוות אנשים מלומדה המצב של בני ישראל על פי מצוות אנשים מלומדה חסרת תוכן וחסרת בסיס לפי הכתובים מה קורה לאנשים שהם מתים לפי מצוות אנשים מלומדה? הם הופכים להיות לברכה גדולה לעצמם ולאלה שנשארו מאחור. הקיום שלהם לא נעשה יותר גרוע, אלא הם עולים לדרגה גבוהה יותר של קיום והם יכולים להפוך מבני אנוש חסרי אונים למושיעים. זה הרעיון מאחורי למעלה מאלף קברי צדיקים. ברחבי ארץ ישראל, אבל נקודת המבט של אלוהים היא הפוכה. פסוק אחד, מספיק, לא צריך יותר מזה, תפתחו את הנביאים. אתם לא יודעים מה כתוב בדבר אלוהים? אתם לא יודעים? אתם חושבים שאתם הולכים בדרך הנכונה, אבל אתם חיים באשליות ובמציאות מדומה. אלוהים אומר, אתם רוצים לדעת את האמת? אל תקשיבו לבני אדם, תקשיבו לי, תפתחו את מה שאני אומר ותקראו שם. שם אתם תגלו את מה שאני חושב, לא מה שאחרים חושבים שלעיתים מאוד קרובות האינטרסים שלהם בנויים מאוד מאוד על מה שהם מקבלים בחיים האלה. מציאות מדומה. כל מה שמחוץ למסגרת של מה שאני מחזיק ביד של דבר אלוהים הוא מחוץ למסגרת של החיים. כל מה שמחוץ למסגרת של מה שכתוב כאן זה מוות. השטן היום משתולל בעולם ומשכנע את כל מי שחייו אינם מודרכים על ידי דבר אדוני להאמין לו. היום יש תוכנית אסטרטגית בפירוש שאנשים נותנים לדבר אלוהים, פירוש שמרחיק את בני האדם מדבר אלוהים ומהחיים. אנשים היום אפילו כל כך מאמינים בעצם למה שהשטן אומר שהם אפילו מאמינים לעובדה שהוא אפילו לא קיים אתם יודעים שביהדות בעצם נהוג לדבר על השטן כיצר אוקיי? למשהו שהוא נמצא בתוכך משהו שאתה מרגיש יצר הרע אבל לא דמות בעצם שהיא פועלת בעולם ומשפיעה וזורעת בלבול וספק אנשים חושבים שהדרך שהוא מציע להם היא הדרך של אלוהים וגם בעצם הדרך הנכונה. איך הם פועלים? רוצים לשמוע קטע? אוקיי, אני אגיד לכם. אני דיברתי השבוע עם, גם עם מישהי שאמרה לי שהיא פועלת על פי צו ליבה. מה זה, מה זה לפעול על פי צו ליבנו? מה זה, מה זה לפעול לפי צו ליבך? מה שאתה מרגיש, אתה נותן בעצם ל... לרגש שלך, למחשבות שלך, להדריך אותך. ואנחנו אומרים, מה, זה מצפן נכון? האם כל מה שאנחנו חושבים באמת זה דבר נכון לעשות? האם יש רגעים בחיים שאתם חושבים דברים, קרה לכם אולי שאתם חשבתם משהו לא טוב? <ראות> והחלטה בעצם שגרמה לכם צרות אחר כך? כמה אנשים היום יושבים בבתי סוהר כתוצאה מהליכה אחרי צו ליבם? אם אנחנו לא הולכים על פי מה ש... <ש> <ת> <עלה> <Set> אלוהים מראה לנו ממה שכתוב. הרי מה הוא רוצה? האם הוא רוצה שרק אחרים יסבירו לנו מה שכתוב, שהפוך ממה שהוא אומר? כמובן שלא. הוא רוצה שכל אדם יפתח את זה ויגיע למקום שהוא רוצה שהוא יגיע. אלוהים רוצה שאנחנו נצליח בדיוק כמו אב אנושי שרוצה לתת לילדים שלו הנחיות כיצד לחיות את החיים שלהם. הוא יהיה ברור עד כמה שאפשר. אני רוצה לקרוא לכם עכשיו מהאיגרת הראשונה ליוחנן, האיגרת ששלח יוחנן בעצם לאנשים, ליהודים שקיבלו ממנו את העצה שאני נותן לכם היום. אנחנו קוראים, אם מקבלים אנו עדות בני אדם, עדות אלוהים גדולה ממנה, זה חשוב מאוד שנזכור את זה, שכן זאת עדות אלוהים אשר הוא העיד על בנו. המאמין בבן האלוהים העדות נמצאת בקרבו מי שאינו מאמין לאלוהים שם אותו לכוזב מפני שלא האמין בעדות אשר העיד אלוהים על בנו ואתם חושבים שזה דבר כל כך קל? להאמין בזה? היום יש חומות כל כך כל כך גבוהות שמונעים מאנשים לראות את מה שאלוהים רוצה להראות להם מדוע? הנה התשובה עדות של בני אדם אם אתם רוצים לדעת את האמת אל תפנו לבני אדם אלוהים אומר, תפנו אליי, שם נמצאת האמת. וזאתי העדות, איזה עדות? לקראת uh, סוף הפרשה שלנו היום, אני רוצה לסגור עם, הפ... עם הפ... שני הפסוקים האלה. אנחנו מקבלים מאלוהים את העדות, וזאתי העדות. שימו לב, מי שרוצה רוצה, מי שלא רוצה, כמובן שאלוהים לא מכריח אף אחד. אלוהים נתן לנו חיי עולם, פרקים. אחד ושניים, ובראשית, נתן לנו חיי עולם, והחיים האלה שהוא נתן בבנוהם. פסוק 12, לא יכול להיות יותר ברור מזה, מי שיש לו הבן, יש לו החיים, מי שאין לו הבן, אין לו החיים, מי שיש לו הבן, יש לו יראת אלוהים, מי שאין לו הבן, יש לו מצוות אנשים מלומדה, ותחשבו על זה. אמן. בואו נתפלל. אני רוצה להזמין את כולם לכרוע ברך לפני אלוהים. אבינו מלכנו, אנחנו קוראים ומשתחווים לפניך אבא, כפי שעשה שלמה, כפי שעשה דניאל אבא, אנחנו קוראים לפניך ברך כי אנחנו רוצים להשתחוות אליך בלבד, כי אתה לבדך אבא. ואנחנו רוצים לשמוע לך, אנחנו רוצים לקבל את הישועה שרק אתה יכול לתת, דרך הנביאים שלך אבא. אנחנו שמענו היום בצורה מאוד ברורה את המילים שאתה אמרת לנו. אנחנו לא רוצים לחיות את המציאות המדומה, אנחנו רוצים לחיות את המציאות כפי שאתה מראה לנו אותה בדברך. אבא, אנחנו מבקשים שתרחיק אותנו מהדרך הרעה, תברך אותנו אבא בברכה שלך השבת הזאת. שאנחנו נתמקד אך ורק בך, רק לפניך אנחנו נשתחווה. תודה לך על הישועה וישוע המשיח, שרק בזכותו אבא אנחנו יכולים וכל עם ישראל יכול להיוושע. תברך אבא את כל מי ששמע את המסר הזה היום, שהמסר הזה אבא יגיע לכל אחד. תברך אותנו אבא גם ברוח של ענווה, ואנחנו מתפללים בשביל כל מי שלא רואה את הדברים האלה, שאתה ברוח קודשך אבא תפתח את העיניים שלנו ותוביל אותנו למקום שאתה רוצה. תודה לך רבה הכל, אני מתפלל בשביל כל מי ששמע את המסר, בשם של יהושע המשיח, אמן ואמן. אמן.